Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Són les 12 i 6 minuts d'aquest dimarts 13 de novembre. Dimarts i 13 porta, uh, diuen que mala sort. Molta. Molta mala sort. Nosaltres, que no som gens supersticiosos, sí. precisament porta mala sort ser supersticiós, i el senyor Braut avui ha vingut carregat de potes de conill, ferradures i altres estris per portar la bona sort. Hola, molt bon dia. De fet, jo mateix, eh, eh, eh, és una pena que això, si Ràdio, no pugui veure perquè porto un barret que, on diria, home, aquest és un barret dels ràngers exploradors i tal, que portava un castor. No, és un gat negre. És un gat negre. Directament he fet un, un gat negre i m'he fet un barret així com si fos un explorador dels ràngers. O sigui, la cua, la cua que, que queda per sobre la seva cua habitual és, és la del gat negre. Exacte, quan sols ja fusionaran, la, les puces faran un pont allà, un enllaç i uniran la cosa. Ah, està molt bé, passant d'un continent a l' mala sort és que avui he pogut vindre bé, he arribat bé, he pogut imprimir-ho tot i eh, molt mala sort s'ha avui pel programa. Bé, eh, dintre de la mala sort, eh, en el programa aquest, que és en companyia, que el fem en directe cada dimarts, des de les 12 o un minut fins a dos quarts de dues, a la sintonia del 91.2 de la freqüència modulada, deia que la mala sort és que precisament avui no podrem comptar amb el senyor Jaume Capdevila Cap, de Vilacap, perquè el tenim a Montpellier en una reunió d'aquestes que fan els grans indutaires. Que rar, no? El senyor Jaume Cap de Villacapa en una reunió... Sí, bé, bé, un és un, un home congrés, viatxer. Un una fira... No, no, realment, a veure. Jo crec que probable... Eh, porta, el senyor Jaume Cap de Villacapa porta camí d'acabar com molts dels grans il·lustres catalans, que és eh, reconegut a l'estranger i ignorat aquí. No, el senyor Cap és molt conegut també aquí. Doncs jo ara em dedicaré a ignorar-lo, escolti. Ah, vostè ignori-ho, si vol, escolti. Tens sí, que és un company de, de programa, jo, eh? Si quan el vegi faré... Tu, tu qui ets, que no descaveis d'honor. Si sigui, vostè te mani amb la seva lupèsia, eh. No, no me sembla seva, amb la, Això seva, cruel. Amb la, amb la altra, no, no Això és con el Sorc, el senyor Carles de Bona Pasta i li tolera aquestes coses. Mira, jo no m'en refio d'algú que és d'Alvergada de, i abstemi. No, no sé, hi ha, hi ha dos elements que no diguen, o que una no. cosa o l'altra, o una cosa o és de o és o és, o és abstemi, no m'hi llego. Per que l'altre i ell i van sembla que li va estar explicant que ve que és un és una, és l que confirma la regla d'Alvergada. També podria ser, eh? mm -hmm. uh, què línia va dir? Per cert, no tindrem el senyor Jaume a cap però sí parlarem amb el senyor Néstor Macià, que és el director del Web Negre i que eh, aquest dia. col·lectiu ha fet un llibre que és Rescatallats, que es presentarà dintre de 15 dies i una mica per suplir aquesta absència del senyor Jaume Capdevila a cap. També tindrem el professor Braut, que és el senyor Josep Braut, que quan es posa els calçotets sobre els pantalons es converteix en l'ínclit professor Braut. Això avui serà una mica difícil perquè he sortit a casa sense calçotets. Havia de triar-ho posar-me els calçotets, calçotets o arribar puntual. Jo Bé, els he, doncs... he triat arribar puntual en diferència a vostè. Gràcies. Hi ha paper de bàters o el puc posar com si no fosin no, calçotets? Sisplau, no, no, sisplau. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que exactament no sé de què ens parlarà. Vols ens dir que parlarà, parlarà avui? Sí. Jo ho perquè l'Espanyol va perdre, li van clavar un 0 a 3 no, jo avui voldria parlar el senyor Fidalgo, a part de que vam quedar que parlarien dels llibres Exacte. estranys, raros i, i, i polsossos que tenen sí, vostès. Sí, ja jo estàs fent, fent una ullada ja i, fent... i ja directament jo crec que podríem parlar d'una nova categoria que seria la biblioteca contenidor blau. Ah, hi ha biblioteques bé. que haurien de ser ja un contenidor blau en si mateix. I per, de... per què no els llenç amb el contenidor blau, que és llibres que no li serveixen? Eh, perquè no són tan cruels, perquè creiem que hi ha elements tòxics i perillosos que són impossibles de reciclar Ah, fes, dir... com les piles, no? Exacte, que o sigui, aquestes piles això... de mercuri, com sí, els sí. llots dels mateixos passats d'Arnald Coyer, doncs estem parlant exactament del mateix mm -hmm. materials incomprensiblement impresos que estan allà fent mal i nosaltres ens sacrifiquem pel bé de l'humanitat. O sigui, nosaltres aguantem a casa nostra segons quines publicacions només o sigui, per no fumar. Pols només per no contaminar... A la... No, la, és que a més la pols ja és perillosa. Vull dir, la pols s'ha de trobar de seguida, perquè si porten més de tres dies en contacte amb segons quins textos impresos ja la cosa va malament. Va, va, va, va. Ai, senyor... Bé, doncs dit tot això a part dels llibres i a part de què voldria parlar de l'Espanyol amb el senyor Sergi Fidalgo perquè ja està la consta... crueltat, ficant el no, dit a fer ens... mal. No, no ens cola la persona, no està que hi ha pericos que ens escolten. I que el Sr. Fidalgo, que és un parico de pro, ens expliqui com veu ell això de les eleccions, com de veu pro ell... o de pro o d'aproa, perquè de jo ja, de... popa i tot, no ni pro ni no, popa res. ni va por ni estrabor. O sí, sigui, vostè... està va fen aigüas al vaixell Sant Fons, ni pro ni popa ni va por, capavaix. Que vostè és un sommelier que fa famili fa i, i proveu de material amb el senyor Monegal, que ens fa la crítica en companyia de la mateixa companyia que avui, Diu. per cert, aquest me m'ha enviat un SMS i m'ha dit eh, deia exactament nen coma no he pogut fer els talls. Ben fet. Truqueu-me igualment. Ui, I jo pensava por. el senyor Braut avui té llicència per pentinar Gràcies. el senyor Monegal. Gràcies. Hombre, hombre. Eh? No Vostè té llicència per, per, per... I després de, de tota aquesta gent que són els col·laboradors que... Estem en campanya electoral. Esperis un momentet ah, que no hem acabat. Allà. Esperis allà. un momentet que no hem acabat. No, no es precipiti. Deia que això són els col·laboradors d'aquest programa, però que part dels col·laboradors també tenim el nostre tècnic, que és el senyor Jordi Acosta, que ja ha tornat d'aquest permís paternal. O sigui... Però el permís paternal vol dir que el seu pare ha donat permís no vol vindre a la ràdio? No. Eh, ah. Vol dir que la seva filla, malgrat que no el deixa dormir, uh -huh. doncs l'home eh, fa de pare de nit... sí. O sigui, de sereno, per entendre'ns. Sí, sí, sí, sí. I durant el dia, doncs, bé treballar. Normalment, quan algús diu fa tal cosa de dia i tal cosa de nit, normalment la tal cosa de nit acostuma a ser la xunga i la tal cosa de dia acostuma a ser la bona. Aquí és al revés. És revés la cosa exacte. bona és fer de pare de nit i de dia està a la ràdio. Està, està, en, que companyia. està, està en, en companyia. Està en companyia. Eh? Això és terrible. Bé, després de la redacció tindrem el senyor Manuel Piñero, tindrem la coordinació El Grum, i eh, també parlarem avui amb l'Àngi Rosales, que és la coordinadora d'una organització que es dedica a, mm, a portar un somriure als nens que estan malalts als hospitals. Són els Pallapupes. Ens explicar una mica de com va néixer jo, i com ho fan, i com funcionen, i com deixen de fer-ho. I com deia el senyor Braut, estem en plena campanya electoral. electoral. Jo a la campanya electoral... Mm, a mi, eh, no sé, eh, ha canviat molt la cosa. Perquè abans, en campanya electoral, durant 15 dies els partits es dedicaven a explicar el què faran. Però resulta, resulta que eh, ara últimament, ara últimament, eh, en vez d'explicar el què faran, es dedica a insultar-se. I vostè, que és una persona de pro, ha aconseguit unes, unes que he aconseguit uns talls de, de, de partits. Exacte, he decidit fer jo mateix eh, per finançar aquest programa eh, i cobrar publicitat eh, per fer talls electorals. Vostè sap que els espais són gratuïts, els espais publicitaris? Bueno, però, escolti, vull dir d'alguna manera ens hem de finançar. Llavors, la meva proposta és, eh, jo començaré ficant perquè no se a acu de, de, de, de manipular la intenció de vot dels no, autors, no. De, de tot el baix bregat i de tot arreu que ens sindonitza a Internet, és posar talls de candidatures que no es presenten. Ah, està molt bé. Comencem amb la primera, si us plau. Señor Suárez, malgrat que no se me recuerda li faria caure una llàgrima. Eh, exacte. Comencem ja... És, és la política vintage. Estem buscant allò a candidatures que faci anys que no existeixen okay. o que els militants estan tots tancats a... Vostè se'n si jariatre... aquell donut que tenien que era de color carbassa i verd? Eh, era un donut? Bé, no ho sé, que era el donut. Ah, això és, explica sí. perquè a casa meva els donuts només els serveien caducats. Quan ja tenien el verdet que s'havia menjat la meitat <coughs> del donut. Coi, era, ah, era ah, influència ah, política. Ah, sí, sí, sí. Doncs He trobat un altre també sí. molt entranyable, molt bonic. Escoltem-la, dediquem-li només de 20 segons perquè igual eh, tenim una perforació al cervell. <coughs> Déu meu, de sobte m'ha vingut el nodo blanc i negre i l'escut aquell de pedra que s'acostava cap a la pantalla. És dramàtic, no es presenten, no es presenten, escolti. escolti està... Una cosa és que siguin uns impresentables. Però, I qui són aquests senyors? Perquè, clar, cara al sol, que és la falange? Eh, sí, hi ha com mitja dutgena de partits falangistes, que és la Falange espanyola Independiente, que és la Falange Española Auténtica, que la Falange espanyola de las Jons, que és la Nacional Socialista, que és els círculos xantoniacs. Hi ha com mitja dutgena, però cap d'elles ha tingut esma de presentar-se. I, i, I junts quan són? 3, 4, 10... Mm, és una pregunta complicada, però clar, estaríem parlant de càlcul de fraccions aquí. Sí, també, també s'ha de aplicar els principis de la geometria fractal a la política, és una cosa que probablement clar, encara no s'ha fet. I creig que la propera no endugués un ensord com aquest perquè els oïdors de sobten sentint aquesta música i, ja i els pot agafar que uh, Exactament, algun, no, d'altres els més joves no sabran ni el que és, però aquí Home, hi ha una en, que... entra d'una manera amb aquestes trompetes i tal Exacte. que espanta, eh. Sí, sí, sí espant, són les fanfarries i ja en tinc una que ja aquesta és definitiva, aquesta ens sembla que fa com sense exagerar, potser 20 anys que no es presenta o no 40 no bueno, perquè no existien eleccions potser des de segona república que no tenen una certa força dediquem-li 15 segons en aquest tros de sí, sí, política sí, sí. Si no, amb... ja no és vintage, és mega-vintage a veure... Tampoc no cal més. Ja està, no, no cal escoltar més. Uh, són ni més ni menys que els Carlins. Sí, sí, no menir duna conta. No, no, Vamos, no, o sigui, amb ah, vostè per què va viure al segle 19 quan, quan era jove, vostè, però la majoria de persones, eh, uh, no. vostè sa que aquí en aquest poble els Carlins i els Isabelins es van esbatussar molt. En aquest poble n'ha del costat ja mig país, bueno, no escolti, ho sé, ens... jo ho sé d'aquest poble que es van esbatosar molt. No, no, no. escoltia, di si alguna cosa tinc aquí són tres guerres carlines, i diguem no oficials, una preguerra carlina i la guerra en som que en deien dels malcontents, va o ser sigui, o sigui, o sigui, abans la qüestió dinàstica i havia la gent aquesta tradicional jornalista, catòlica i tota la pesca, i després doncs, partides de carrins per les muntanyes. Sí, que... no, no. I, i un senyor que semblava omnipotent, que estava a tots els que el, el general Saballs. Exacte. O sigui, vostè estava a pensi... estava tots els llocs. Exacte. Vostè, si vostè tenia quatre hectàries de bosc, ja tenia una part de carrina per allà ficada, doncs ha estat un petit homenatge, i llavors diem que per un mòdic, per nosaltres així, discretament, com que no veu la cosa, flac, fem la farca publicitària, que sense dient, que es noti. Això que està dient és, és corrupció, és, és prevaricació... I claro. són una sèrie de coses que aquest és un problema íntegre i que després ens cridaran a, a capella. Però, però vostè pensa una cosa, les paraules amb més de 5 vocals tampoc són tan greus. Prevaricació. Si té 5 o 6 vocals, la cosa no és tan greu. Ah, val. Furt. Bon. Això sí que és dramàtic. Perquè és monosíra, una sola vocal. Furt. Malament. Robatori tampoc no és tan greu. Ja, robatori ja no és tan greu. Està molt bé. O sigui, manca, furt, manca, Bona. robatori. Ja és o Si sigui, vostè li va afegint... Pispar? és greu. Bispa és tot només dues sílables, és estamos malament, eh. Bispa és greu. Bispa és que són dues sílables, està molt mal. Bispa és greu també. Això és gravíssim. A no ser que sigui bispa un algo de l'espanyol, o alguna sigui que avos no és bispa, llegosse esto en catalí molt que són paricus. Quina mania té vostè amb l'espanyol? A sobra que parlo d'ells. Veus, m'haurien de pagar per dona publicitat. Vostant no coneixar el principi de, de, la, de, la, de la psicologia inversa, és a dir, no, si algun no com jo, parlo... si no, no podrem parlar amb el senyor Néstor Masía. Te gusta, agrada, escolta està presentat pel senyor Josep Brauti per un servidor, jo crec que sents l'avi posem fil a l'agulla <coughs> Senyors i, senyors i fa una estona que els hi que avui no tindríem el senyor Jaume Cap de Vilacap que, com els he explicat està fora, està a França Montpellier i em va dir, just al moment del programa és quan estan allotjant a la gent que arribem allà el senyor Braut, amb aquesta alegria que el caracteritza, se n'han rigut del Home, senyor Cap... Home, jo ja... és me l'estic imaginant el mateix a l'hotel del, del centre de convenció saltant ja directament sobre el bufet lliure Vostè té un mal concepte d'un company de programa. No, és el que faria jo, perdoni. La... Porti'm vostè a mi una conferència i em veurà vostè a mi allà a ja fartar-me, m'ho fet lliure. La setmana que ve tot això ho aclarirem amb el senyor Cap. I hem dit, ja que no tenim el senyor Cap i el senyor Cap volia parlar d'un llibre que es presentarà d'aquí dues setmanes... Un llibre que recomanem. Un llibre, un llibre que recomanem, evidentment, que està fet pel col·lectiu del Web Negre. Eh, doncs hem dit, mira, parlarem amb el Néstor Macià, que és el director del Web Negre, i que ens faci cinc cèntims d'aquest llibre. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Ja, és un llibre que mm, està editat per Angle Editorial, sí, no? Sí, sí, sí. I l'anterior, que va ser allò del futebol costava de dir. Però els rescatellats també costa. Títols que els poseu fàcils per a la gent que fem ràdio, eh? Home, és que la gent que feu ràdio es tracta que us envergosseu perquè després us enganxin en programes de zapping. Exacte. Està no molt bé. bé, està molt bé, està molt està bé, molt bé. bé. Sí, està senyor. molt bé. Llavors, què trobarem en aquest llibre, els rescatellats? Què trobarem en aquest llibre dels rescatellats? Trobarem un munt de dibuixos fets per un munt de dibuixants de lluny del col·lectiu Albreg Negre mm. eh, que va, doncs... A veure, el títol d'una pista, malgrat que sigui complicat, dir, parla de rescats, de retallades i de CAT. De Catalunya. De CAT-A-Lunya, sí senyor. Mal, ara, vist així, està ben trobat, eh? eh I tant! I <laughs> tant! Ara, vist així, està ben trobat. <ríe> doncs, eh, això no té res a veure, no és cap continuació de l'Enfoteu Gusen. No és cap continuació de l'Enfoteu malgrat que, ja en llibertat, és trist de dir-ho, la situació del país, la situació de com estan les coses, sí que hagués de ser una continuació, hagués de ser una mica de, de que, del mateix. I llavors ens toca posar humor ja on no n'hi ha. Ens toca posar humor amb, això en situacions molt apurades, d'això, de, de, de retallades, de del rescate que no un capí d'Espanya sí. però que... <laughs> però que estamos como estamos, etcètera, etcètera. Jo a fa gràcia perquè hi ha gent que em coneix i em diu, home, amb això de les retallades tindràs tema. Dius, sí, però que el tema s'agota perquè tothom està fent el mateix i ja no se sap què dir. Ah, exactament, no, no, és, que, és que és un problema. La, la gent que no, no diruixa, la gent que no fa el recudit, sí que diuen, oh, això és molt fàcil, tira, fot-li... No, no, però és que un moment et poses a mirar què fan els companys, que fas tu, i de debò de bo, i ho sabeu vosaltres, de boca no ens copiem, però que, que estem acabant mm -hmm. dient tot, tot molt coses molt semblades. El que passa que, afortunadament, tots plegats, tots tenim molt d'enginy, i llavors anem trobant-li cadascú el, el, el seu què, la seva punxa, i això es nota molt en el llibre aquest. Que ha el, dir, és, és, és, és, és, són aquests temes, però vistos des de molts punts de vista diferents. Mhm. Mm el senyor Brat volia dir alguna cosa? Sí, eh, d'entrada felicitar-vos perquè en plena època de crisi vosaltres esteu estimulant... O sigui... És una mica pilota també, senyor Graulín. Ah, eh? No, no, no, perdoni, qui té mèrit se'l s'ha de reconèixer, el senyor Néstor és un pancaire i és una persona creativa, és una, persona, bueno... una persona que té talent, té talent no com d'altres, eh? no hi no ni ha ningú. S'està que... treballant que el convidin a algú? mai se sap, mai se sap home, la presentació espero que posin cava perquè hi penso anar i en farem publicitat d'aquí 15 dies però eh, ara ara més eh, centrar-nos en la, en la en... pràctica i una mica optimista de la crisi amb un 20% de taxa d'atur que tenim aquí a Catalunya eh, es, nota? es nota? evidentment es nota amb el consum es nota amb l'actitud de la gent però amb tanta gent que té temps lliure mmm... Uh, gent que desenvolupa el seu terreny, tant per tant, per estar-me tot el dia mirant la tele o lamentant-me la cua de la l'atur doncs, escolta, agafo, obro un blog faig un facebook, un twitter, alguna cosa o col·laboro amb una ràdio com una ràdio local o es nota això? Fustio. la, la, la, la lleula de creativitat complex, eh? o sigui, el es... fet que hi hagi més atur és a dir, més gent en temps sí, sí. lliure i en ganes de mm, d'esfogar-se es nota? Néstor demana el comodí el de... Demana comodí de, de públic, de, de, el comodí de la trucada i passem una altra cosa perquè també... No, és que no sé el que pren aquest noi Que serà Colòmbia Que el senyor Braut faci una cosa, es midi la sola de la sabata sí. i, i si la veu bastant més llisa el que era abans és que tampoc agafa tants tan transports públics s'estalvia amb taxis, s'estalvia moltes coses i camina molt més Exacte. i ho està notant I, i, com, i el senyor Braut ho està notant i llavors qualsevol altre pot mirar-se de sol a la sabata i segur que començaran a haver-hi ja punt punta, punta els punt forats. Jo, jo suposo que el senyor Brau el que et volia preguntar és, veient la quantitat d'atur que hi ha, hi ha esperança que hi ha molta gent que compri el llibre? Uh, Aquesta és una pregunta, l'altra ja es pensa que la gent s'apunti a fer coses. A veure, l'esperança que molta gent s'apunti al llibre i és, i a més a més hi ha l'esperança, darrere hi ha una editorial, les editorials no són tontes i precisament treballen amb aquestes esperances uh -huh. i treballen, a més a més, a partir del, del fet que el llibre anterior, que l'on foteu vos uh, ha estat funcionant com que ha estat funcionant hem, ha sortit aquest segon perquè ja hi creien o sigui, el primer va ser com una mena d'aventura aquest segon ja és sobre sobrefets com, consolidats uh -huh. i per tant ja creuen que realment funcionarà uh, Aquest llibre es presenta el dimecres 28 a on? El... Uh la llibreria a l'Ibris. Això és el carrer Valmes, ai, ai, ai, ai, que no me recordo el número, i m'heu enganxat Bé, aquí. Bé, és el, la llibreria a uh... l'Ibris. El... Fareu més d'una presentació, potser? Ah. On... Ara, o sigui, sí que anirem fent coses, però la primera d'això és aquí, la llibreria a l'Ibris. Mm. I, i m'enganxes buscant el corregor electrònic, buscant l'adreça. És, és, és igual, sí, és el carrer Valmes, però no sé, prop de la Gran Via és. Sí, sí. Ho penjarem ja Sí, després ho falca, penjarem. Per un mòtic preu et farem publicitat al blog, no pateixis, home. Vostè avui està molt negociant, senyor Brau. Sí, home, sóc obert. En fin. uh, doncs la presentació a quina hora és? Uh, doncs continuo buscant el correu electrònic. Molt bé, o sigui, no sabem el lloc, no sabem l'hora, sabem com a mínim el dia i ens deixem caure... El dia 28, novembre pel... 28. 28 d'edat, quin mes? d'aquest mes, que ja hauran passat les eleccions, ja hi haurà un nou govern, o no. o Llavors estem al que el dimecres 28 de novembre la gent vagi a la ciutat de Barcelona, concretament més o més per la zona de l'Eixample, de la ciutat Vella, de Sarrià, i que vagi passejant a si veu un grup d'any notaires fer una presentació. Si em veuen a mi darrere una ampolla a cava, si jo senyor Brau, dient-li que és Gran Via Val més, no fa falta que van viar la gent al Raval, que encara m'agradarà en tal. Això ja no és casc antica en ah, un sentit ampli de la cosa o sigui, vist des de Martorell, tot es confon o sigui, jo, de... ara mateix som a Martorell jo miro Barcelona i jo no distingeixo l'eixample de Mataró de París o sigui, jo ho veig igual, està en línia recta no, I, mira, vist i... des de Martorell, tot com arribes baixes una mica a la dreta i després cap a l'esquerra vaig a la dreta, això és una polígon de Zona Franca, a l'esquerra és la casa dels Jodorovic. Perdoni, eh? Perdoni. Jo aviso. Eh, jo estic... mira, mira, mira, mira. Val estic... més 26, ja podeu apuntar. Val més 26. 26. Val 26. Molt bé, apuntem. Bailen 22, eh? I 28 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre. Ha dit Bailen 22, o sóc jo que no, m'escolta bé? No, vostè, vostè, ah, que Bailen. està... Val més 26, ha dit. Que, ah, més, Bailen 22 la... ja no funciona, eh? No li funcionarà a vostè perquè està pitopàusic, però a la resta de la gent li vostè funciona. Vostè és un clandestí que encara baila <ríe> bueno, en 22. Té que conec el codi de la porta. M'està confonent el, els oïdors. La presentació es fa al carrer Valmes, número 26, a dos quarts de vuit del vespre, i eh, jo penso que la gent hauria d'anar-hi perquè, si més no, hi haurà diversos dels autors. I llavors sempre és un bon moment com per demanar llibres dedicats. Exacte. Eh? I com s'acaba? Sí, la mal trencada, això, de firmar. Ah, exacte. Que, a més, eh, jo sempre he dit que tenir un llibre assignat per un autor és garantia de que no el podràs deixar mai. Perquè mi quan em diuen aquest llibre, diuen no te'l puc deixar perquè està signat. Si es perdés, què passaria? Com en canvi, si no està signat es pot perdre i en puc comprar un altre. I és manera de no deixar llibres. Bé, això és vàlid sempre quan no sigui un llibre digne de la Biblioteca Contenidor Blau. Bé, bueno, això seria una altra història. No? <ríe> això és una altra història, que parlarem després amb el Fidalgo, o no? Exacte. Exacte. No bueno, sabem de què parlarem. Doncs el llibre, Rescatallats, presentació el dimecres 28 que arriba al més 26 28, llibreria 26 Llibreria El Libri de Barcelona. Mm, a veure, ara viu vostè tres vegades seguides i acabarem dient que la presentació es farà a la llibreria... No, no a, confongui. Et bailentis? No, no confongui, no confongui. El dia 20 libri? Ai, senyora jo... No, clar, és que no. En, en, Néstor, tu dones compte que, que l'hem d'agafar i canviar la medicació? Oh, eh? Que el coneixeu bastant més, no? No, em sembla que la part de darrera té, té un botonet i es pot regular. Sí, es pot regular o directament poso a l'off? Això tu mateix. A a això ho fas perillós perquè igual em quedo aquí i m'heu de mantindre. Eh? Ja. <ríe> Només faltaria això, que la ràdio t'hagués de mantindre. En <ríe> fi, doncs ja ho saben. Un llibre que és un llibre en format apaisat, que la portada és teva també, i a més heu fet punts de llibre. A més hem fet punts de llibre, sí. Aquí estem, que llancem la casa per la finestra. Eh? Exacte, evidentment l'editorial va tenir la idea de fer el punt de llibre i endavant. El que passa que són punts de llibre que serviran per a altres llibres, perquè aquest llibre, justament el seu acudit, es llegeix molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Uh -huh. uh, si pregunto el preu que ha de vent el llibre, poso'm un compromís, no? Em poses amb el compromís de dirte que no tinc ni idea. Val, perfecte. Doncs es ara... pot regatejar el preu? O sigui, si anem a la presentació i et dius 18, jo te n'ofereixo 14 i arribem a... Un no, acord, però és que el no? senyor Néstor no, no és el, el que ven el llibre, per entendre'ns. És ah. la editoria. Vostè ah. de negociar amb, amb el noi o la noia o ah, la editorial. O sigui, aquí el que és el de la editoria. El senyor Néstor és un, és un criat, és la minyona, no, no, no, és un esclau. Ah, Néstor en aquest moments està parlant amb Còfia. Exacte. Exacte, i el de M'estic començant a posar tonto. Me l'estic imaginant, em poso tonto ara mateix. Gairebé que, que ho deixéssim aquí. Una pregunta, està prevista fer llibre electrònic del tema? Uh, no ho sé, sembla que... De moment no n'hem parlat d'això. Bé, ja. Fa vostè unes preguntes també pitjor que les meves, eh? No, perdoni vostè, però d'aquí uns anys eh, parlarem del tema llibre electrògic més val que ens anem anticipant als esdeveniments o sigui, senyor... no, D'aquí uns anys la pregunta serà està previst fer alguna edició en paper? Ah, sí senyor, aquí el Néstor ha estat fi, ah, aquí el Néstor, ha estat fi. Eh, Néstor Macià que és el director del web negre i un dels coordinadors i treballadors d'aquest llibre, els rescatellats que es presenta el dimecres 28 a la llibreria Libris al carrer Valmés 26 de Barcelona a dos quarts de vuit del vespre. Molt ben dit, sí, senyor. Si ha fitxat quina memòria tinc? Si ha quina memòria tinc? Increïble. Ara em perdaré quan hi vagi. <laughs> La memòria és no és, gaire, no és gaire difícil, moltes no canvies. Néstor, gràcies i ens veurem allà. I molta molt sort. Gràcies a vale. vosaltres. Vale, adéu-siau. Vale. Apa, adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Anunci de compreses, anunci de sabons, propaganda de becuda, propaganda de menjar Es pot de cotxes, es pot d'assegurances, tot tot que tingui música, ho té l'es pot d'escoltar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es pot escoltar da, da, da. Cada dia a les 4 da, da, da. Cada dia a les 4 Són les 12 i 33 minuts i continuem en direct al Estudi Central de Ràdio Martorell. I jo els hi al principi del programa que eh, hi ha un, una organització que es dedica a portar somriures als nens. Els nens que precisament estan hospitalitzats. Jo sempre he cregut que els hospitals no haurien d'existir, però malauradament la gent es posa malalta i malgratament també es posen malalts molts nens, i aquests nens han de passar llargues temporades a dintre d'una habitació, en un llit, i no tenen pràcticament alegria. Doncs hi ha un grup de gent que es dedica doncs, a portar-los aquesta alegria, en forma de clown, en forma de pallasso. Són els Pallapupes, i nosaltres hem dit, anem a parlar amb l'Angi Rosales, que és un dels responsables d'aquesta organització, perquè ens expliqui una mica més la tasca que fan i eh, ens expliqui, a veure, com va néixer tot això. En fi, preguntes, preguntes i preguntes. Bon dia, Angie. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Jo tinc una mica psicòloga que em diu, comença pel principi, i és el que anem a fer. Com neix Pallapupes i, i d'on surt la idea? Mira, neix, com gairebé totes les coses importants de la vida, de manera accidental, perquè existia una organització molt jove a Mallorca, jo vivia allà en aquell moment, em van fer un càsting, que jo no pensava ni presentar-me, i molt menys que m'escollirien, em van escollir, mm -hmm. i quan vaig començar la formació a dintre d'una UCI pediàtrica hi vaig veure que aquells pips, pips, pips, mm -hmm. es convertien en, en una altra cosa i es transformaven en en alegria i en humanitat eh, bueno, em vaig el cor se'm va encongir fins al punt de que encara avui lluito per aquesta causa perquè hi hagi un espai d'humanització i d'alegria d'entre dels hospitals i eh, sí va néixer Des de llavors, que fa 12 anys ja d'això Sí, des de llavors que fa 12 anys mm. Sí, sí El que comença a ser una cosa accidental s'ha convertit en 12 anys de feina <ríe> Sí, sí s'ha convertit en la, en amb una part important de tots els integrants perquè bueno, tots sabem que per estar vinculat a aquesta causa bueno, ha de ser vocacional no? i que hi ha, hi ha una part que de, de voler canviar la realitat que aquestes persones es troben en els, en els hospitals. Sí, sí. Vosaltres aneu als hospitals i, evidentment, feu diguem, un espectacle per portar alegria als nens. Jo conec alguns metges que diuen que, clar, surten de l'hospital i molts surten tocats, allò que no poden deixar la feina a l'hospital sinó que s'enduen el mal tràngol o el fet d'estallar veient com la gent pateix. Vosaltres passa el mateix? Eh, home, Pallapupes compta amb, amb una psicòloga que dona eines als Pallapupes per poder lidiar amb aquesta realitat tan difícil que es troben en un hospital i més en infància, no? Que és una... és, és difícil... O sigui, la lògica humana no entén no? que hi hagi nens que puguin anar-se'n o que nens pateixin les coses que pateixen i, en conseqüència, tot el seu entorn, començat per la, per la família i continuant amb els amics i les escoles i a més. Però s'ha de poder lidiar, si no ens tornaríem bojos, realment, no? S'ha de poder lidiar. Però lidiar, eh, eh, integrant aquesta informació, no? Integrant, de fet... Convertim-la com una eina de feina, per entendre'ns Bé, bueno, més que una eina de feina, com, un, com, com una eina per, per viure millor, en realitat no? Perquè el veure tant de patiment diàriament el que fa és enriquir la vida d'un mateix Perquè et planteges que no tens motiu per queixar-te de res uh -huh. no? Queixar-nos com ens queixem de tot Llavors, és un aprenentatge que toca molt lo personal també, no? Sí, jo una vegada estava en un hospital veient un nen que precisament estava al llit i a més el tenien lligat perquè portava el sèrum i tot i li preguntàvem al pare, papa, per perquè per em lliguen? perquè estic aquí si jo em porto bé? I clar, supo... no, esclar, això, això dius, et, et colpeix perquè dius, home, el nano no ho entén I, llavors, clar, com li portes a aquest nen eh, l'alegria? Mira, els pallapokes el primer que fan és, és um, jugant però expliquen el procés que aniran visquent a eh, les persones que passen per allà. Jo crec que això és molt important, no? Uh -huh. eh, sentir aquesta culpa, no només al fill, sinó també el pare, per haver-lo entregat, eh, existeix, succeeix i s'ha de poder conèixer i s'ha de poder... Eh, o sigui, per poder jugar amb això o has de poder conèixer, no? Llavors els pallapupes van aportant tota aquesta informació perquè es normalitzi, perquè la gent que ho passa vegi que és corrent, que és normal, que és normal tenir por quan te'n vas a operar i que és normal sentir-te culpable com a pare perquè el teu fill estigui allà dintre, no? Uh -huh. I llavors, després, l'equip de psicòlegs de l'hospital ja, ja farà la seva feina, però nosaltres normalitzem molt aquestes situacions, el que és el primer pas per donar-los entrada a la vida. I llavors els pallapupes, a veure com, com, com funcioneu exactament. Eh, prepareu una cosa per molta gent o aneu d'habitació amb habitació? No, nosaltres o... treballem de manera individual i personalitzada. Improvisem, és a dir, abans de començar a treballar, nosaltres anem, eh, o siguem roba normal, uh -huh. arribem al servei que haguem d'anar, si és a quiròfan, a quiròfan, si és a la planta, a la planta, si és a l'hospital de diadoncohematologia, és a l'hospital de diadoncohematologia. Uh -huh. eh, arribem a l'hospital, ens canviem, ens posem la, nova la nostra roba de pallasso i anem al servei on hem d'anar, que són aquests espais que t'he dit. Uh -huh. Quan arribem allà, ens posem a apartats amb un office, amb el personal d'infermeria o amb l'equip mèdic, que ens donen les dades dels infants, com es diu, quina edat té, quina malaltia té, i sobretot quina situació familiar o personal hi ha, important a comentar, perquè els pallapupes improvisen. Uh -huh. Llavors, comencem les nostres actuacions persona per persona, amb la família que hi hagi, amb el personal sanitari, Eh, i, i el, el que comença l'actuació, en certa manera, és l'infant o la família. És a dir, a través d'un estímul que ells ens donen, nosaltres comencem l'actuació. O sigui, primer és el, el, el, el malalt, qui us dona un estímul, llavors vosaltres seguiu. O sigui... Nosaltres fem servir qualsevol estímul, per petit que sigui, pot ser un estornut, uh -huh. pot ser un papa que jo no vull fer això, eh, un, un, un papa que vull anar a veure el Messi... Uh -huh no vull anar, em fa mal o sigui, qualsevol cosa per mínima que sigui que a vegades és verbal i a vegades no és per nosaltres és un estímul per començar a treballar, amb tota la informació que ens ha donat el personal, òbviament perquè si ens han dit que és un infant que és la tercera vegada que supera i que ja coneix quin és el procés doncs per nosaltres això és molt veloç si a més mm -hmm. a la sala d'espera nosaltres sentim papa tinc por, comencem mm -hmm. a treballar amb aquest infant eh, el, per... el principal objectiu és que deixi de tenir-lo perquè, clar, eh, canvia molt, per exemple, de treballar en un teatre, en un circ, que saps que la gent va disposada a passar-s'ho bé, va disposada a riure, va disposada a veure el pallasso, a, a estar en un lloc que es pateix, i que és el pallasso qui va al lloc aquest. Sí, el que passa és que som més ben rebuts encara que en els teatres, eh? Ah. <ríe> <Sí>. <ríe> Perquè sembla mentida, però quan el patiment està allà, un ha de fer el que sigui per treure's el de sobre, no? És... O sigui, nosaltres... Li, li diem molt amb la situació llavors això les famílies ho agraeixen moltíssim perquè van amb molta angoixa mm -hmm. van amb molta por, van amb molt d'estrès amb molts nervis i qualsevol agent que els ajudi a que això sigui més petit i que els ajudi a que el seu fill entri sense tanta por a un quiròfan, per exemple és molt ben rebut per la família llavors s'hi sumen ràpidament mm -hmm. no? Jo, Angie, esteu fent una feina que jo la trobo encantadora penso que és una feina molt -mol valuosa i per això, a mi em dol, com en altres professions, quan hi ha senyors que diuen aquest polític és un pallasso, o aquest no sé què és un pallasso, i diuen pallasso com una cosa prioritativa. Mm. Com ho viviu vosaltres, això? Ja estem acostumats. <laughs> ja estem acostumats, i sabem que aquesta manera de, de, de, de designar algú, d'enomenar algú, mm. eh, pues, pues no té les connotacions, perquè realment fer de pallasso és molt difícil, no? I aquesta gent, bueno, pues és un és un adjectiu d'aspectiu mm. que que ens igual, estem molt acostumats. No, és que l'altre dia parlàvem amb un dibuixant que firma el listo, i dèiem, eh, clar, eh, deia, és curiós que una cosa el listo, que hauria que ser, diríem, gran, que tindria que ser maca, s'utilitza en sentit contrari, no? tots un listo, tots un no sé què. I llavors m'ha vingut a la memòria això, no? Els pallassos passen el mateix o amb els bombers, allò que té una idea de bomber. Dius, sí. un senyor que està fent està fent una tasca que Déu n'hi do, no? Mm? El que passa és que nosaltres estem, visquem temps difícils a nivells de valors a, a Europa, eh? Eh? sí, sí, sí, molts, fem, molts i en aquestes coses es veu no? o sigui, que, que, que, que valorem i que no valorem i això és una mica el que nosaltres ens trobem també. No? és com que el sentit de l'humor no té espai en els moments seriosos de la vida i en, i és en, canvi, i en, i en canvi és quan més es necessita ah, exacte, i és un error de fet els nostres amics del, del Polònia i del Cracòvia ens han demostrat la millor mm -hmm. manera de riure's de la... O sigui, de, de parlar de política i de riure's d'ella. Sí, sí, no, no, això, això aquí ho tenim molt assumit, amb ja, aquest programa. Exacte, I llavors. I personalment. A, una mica el que fem nosaltres és el mateix, però, clar, amb molta més cura, perquè les situacions són molt més límits Sí, sí, i molt, i molt més dificultoses. I per, clar, i perquè el patiment el tens allà mateix, llavors, mm -hmm. l'altre a qui nosaltres adrecem la nostra actuació s'ha de sentir part de l'actuació en tot moment, i en cap moment ha de sentir que... Que van contra seu, no? que per sort això no ha passat mai, uh -huh. però és amb tot aquest material sensible que els pallaupes treballen jo recomanaria la pàgina web dels Patllapupes, que hi fotos que són realment eh, colpidores sí. eh? el senyor Brau volia preguntar alguna cosa hola, bon dia, sóc el Josep hi... tot, felicitats per la vostra tasca que crec que, que és altament recomanable vull dir, i després m'agradaria parlar eh, ja que estem parlant de nens de persones que pateixen els hospitals bé, a la vostra pàgina web també veig que feu esment a la gent gran però vull concentrar-me en nens i en patiment de llarga durada eh, coneixeu l'Albert Espinosa, heu vist la sèrie Polseres Vermelles, com, com valoreu l'èxit inesperat d'aquesta sèrie que en el fons va sobre una cosa que és... Sí, sí. Així, com, com ho veus, com ho valores? Eh, conec l'Albert, conec l'història de l'Albert i les històries de molts alberts i albertes. <ríe> <ríe> Llavors, eh, a veure, a nosaltres em sembla estupendo que tingui èxit, en certa manera ajuda a conscienciar i a sensibilitzar una mm -hmm. que fa... vull dir que és molt necessari. Sí que és veritat és que Eh, Bé, bueno, la ficció és la ficció i la realitat és la realitat, llavors ni les històries són tan maques mm -hmm. ni són tan... tan boniques, no? Sempre mm -hmm. es diu que la realitat supera sempre la ficció i en aquest sentit doi fer. Però és molt positiu que això hagi ajudat i contribuït a que la sensibilització i concienciació sobre la malaltia a, arribi a més persones, òbviament que sí. I jo, veure, parlant de la sèrie, eh, hi ha una cosa que a mi, en certa mesura, entre cometes, m'agrada, i és el fet de que s'està desdramatitzant -des -des la paraula càncer, que abans no es deia, i ara ja eh, es parla que els nens poden tenir càncer i de que poden patir amputacions per aquest fet. No? I tant, i tant, i tant. I és que això és molt important. Ens fa molta por entrar amb en aquests aspectes. De fet, és molt curiós que una persona que amb cadira de rodes, l'únic que necessita és que no, és que se la integri com una persona que va amb cadira de rodes. I tots nosaltres fem veure perquè què no, no vam amb cadira de rodes. Uh -huh. I ella demana crits que jo vaig sí. amb cadira de rodes, és igual amb un amputat. És òbvi que no té cama, perquè tots fem... Veure que n sex, no en té, no? Sí, ens tornem secs en aquesta cama. llavors ens costa, perquè no estem acostumats, perquè estem molt lluny de la realitat de moltes persones, mm -hmm. però ells és el que més agraeixen. De fet, el procés de dol per una amputació, a nosaltres, quan ens han fet la formació, ens han definit molt clarament. I hi ha un moment que la persona ho assimila i ho accepta, i així mm -hmm. se l'ha de tractar, no? Sí, sí. Eh, jo ara que estaves dient això, jo recordo que vaig estar parlant una vegada amb l'Ivan de la Penya i em deia que havia anat a hospitals amb nens que els estaven donant la quimio, clars es queden calps i un nen molt angoixat perquè s'havia quedat calp. I ell va entrar i diu, mira, jo sóc calc i jugo futbol. Clar. I aquell nano se li va obrir els ulls. Clar, eh? clar. Dius, hi a vegades que les petites coses són les que donen potser més esperança i més i, i, i més remei. No? Absolutament. Uh, Angi Rosales, uh, moltes gràcies moltes gràcies per, a vosaltres per tota aquesta estoneta que has estat aquí a Ràdio Martorell uh, en el nostre blog penjarem l'adreça de la pàgina per si algú vol entrar tranquil·lament i, i veure el que feu que esteu treballant en molts hospitals moltíssimes gràcies per haver-nos entrevistat moltes gràcies una Angi I igualment, fins bon un altra adeu-siau I tal com els hi deia, eh, quan arribem a aquestes hores, el senyor Josep Braut es posa els calçotets per sobre els pantalons i es converteix en el mític professor Braut per parlar de la notícia de la setmana, que avui, fent una mica d'agocentrisme, parla de si mateix. Hola, molt bon dia. No, molt bon dia. No, no, no, no ens equivoquem, sisplau. plau. veure, evidentment l'actualitat ve carregada de notícies, ve farcida de múltiples esdeveniments. en campanya electoral, eh? hem sortit d'una que és l'americana que vindran a ser els taloners de les eleccions Home, normal, normal, no, no, normal. És, és, que, qui, qui són ells? jo, qui, jo és que quan tenen? veig aquestes campanyes que només s'insulten dius, bueno, però algú pot explicar si guanyen les eleccions, què farà? segueix insultant ah, està molt bé. Dir, està veure, bé és molt fàcil, si tu eh, canvies el que hi havia abans és molt fàcil, tu t'has de quedar durant tot el que duri la legislatura a donar la culpa del que hi havia abans que ho ha deixat fatal si tu s'ho reescollit, llavors has de donar la culpa a l'oposició, el abans, no, abans, no, no a l'altra. Això és com el futbol, és a dir, el futbolista que obrona la morterada, li dóna la culpa al públic que no l'anima prou, no? Doncs o o segueix... l'àrbitre, que no... O, que no bé, sí, o, sí, sí. Sí. o el terreny de joc, sí, l'estor, sí, sí, no? Sí, no? Sí. És que un periodista de no sé quin mitjà que parla malament de mm. mi i això en desmotiva mm. i tal. Mm -hmm. doncs, doncs el que dèiem, hi ha molta actualitat, evidentment, a nivell econòmic estem molt bé perquè estem començant a descobrir unes dimensions de negativitat que no, no sé bé que existia. A nivell científic... O sigui, m'està tenim... que aquells bruts verds que veï la Nyanyez, la Nyanyez, la Nyunyanyez. És que la Nyanyez era l'altònica i ja, directament, però ah, no, no exacta para la de aquesta senyora. Eh, evidentment tenim tecnològicament han aconseguit enviar un hamburguesa a l'espai, jo crec que és una dada rellevant, perquè això no ho ha fet cap agència espacial sin un grup d'estudiants. O sí, sigui, una hamburguesa a l'espai dintre d'un coet o, eh, sí, o o d'un de uh... i, i tornar-la íntegra. No, perquè això ja seria serien parlant Ferran Adrià. Jo seria Ferran Adrià. Eh? No, no simp simplement doncs aplicant el mateix principi d'arribar just a i la i deixar-la un coet que ha de tirar-hi ja, fet un grup d'estudiants i dius poca feina, sí, també. I, i molta pela. Tampoc és tan car proporcionalment a d'altres coses que es fan, però vaja, eh, vull dir que hi ha tonteries molt menys espectaculares són molt més cares, però no va per la cosa, sinó que eh, lligant els temes de les retallades i lligant el tema dels hospitals i la salut, he de que, arran d'aquell accident que vaig patir, que em vaig deslocar un braç, sí, sí, i sí, també sí. Amb, el, amb el Puyol, mm. doncs a un servidor li farà no, no, una resurgència. A veure, a Puyol s'ho va fer-ho amb camp de futbol, vostè s'ho va fer-ho no, bé, era un carrer que estava just al, al costat va, va del camp de futbol. Va coincidint amb l'època. No, era no, camp del Barça, no, no. Jo, jo estava per allà, estava, fent, estava parlant amb una persona, discutint ah, uns, el, uns temes el, econòmics. El canto del camp del Barça. Exacte, I, de nit, allà, I de nit. Vaig, vaig relliscar accidentalment, aquesta, sí, va, sí, sí, se'm sí. va dir, no, eh, paga'm... No sé, és igual, sí, no entrem sí, en detalls. Sí. Aquestes coses que passen, vaig deslocar el braç, amb urgències, me'l van posar jo uns calmants, uns antiinflamatoris... Vaig estar uns dies, no, no, sé, no, sé, què, no sé què vaig entrar amb mi, en aquells dies, perquè no, era, era les drogues que em van subministrant, o no per això. Llavors, lligant el tema de la el tema perquè ara per fi al proper dijous a les 8 del vespre n'hi que em faci una ressonància magnètica ah, nuclear encara hi ha d'anar no no una, una, una, una ressonància no és res bona, no, però ja que estem doncs, hem decidit parlar de ressonància magnètica nuclear explicar el que és i sobretot explicar altres mètodes de diagnòstica més alternatius, més ah, barats, mi, més sedients hem fet diverses ressonàncies magnètiques a vostè, eh? sí ara ens ho entén de moltes coses Escolta, és com entrar en un submarí tambón, bom, bom, no, bom, bom, que salgón, bon, bon, quan entres no, no, en un templu no, no. budista, per No, no, no, em va fer això i de sopet comença pa pa pa pa pa pa pa pa. I llavors es para. I ja està. I de sobte et diuen, "Estàs bé?" i tu dius, "Sí", et donen una pera per si, si t'agafa algo allà a la claus. Si t'agafa gana, gana, que mengis una mica dius, de fruit. Està no, molt bé, no, m'agrada, no, m'agrada. Una, una, temporada... una pera de dímbre, ah. és una pera de dímbre, ah. però vostè veixà si li gafa alguna cosa. I una, fins i tot em vaig a dormir. Llavors van van de repetir 10 minuts perquè es ve que es va quedar la en pla. Així m'agrada. Eh? I per això fa vostè el problema de ràdio. Exacte, exacte, exacte, exacte, exacte, exacte, exacte amb, amb, amb ment plana. Re, simplement la ressona magnètica nuclear és, no és cap novetat, és una cosa que ja va ser, des, és un fenomen fí, físic descrit al 1945 pel senyor Felix Bloch i Edward Miles. Els van donar un Premi Nobel. Té una pronúncia a vostè. Exacte, és que soc un crac. A l'any sí, sí. els van donar el Premi Nobel, això es basa simplement eh, en el principi del de, xoc dels núcleos de tot havia de determinar influència magnètica, es va ajustar una freqüència a un altre, van trobar les coses. Per això va durar un van donar voltes per fer me ja en 3D, per, fer, per això efectes, aquest xurruit. Vostè no dona voltes, eh? Vostè es queda quiet sempre, eh, sí, la màquina, la dintre la màquina. Dentre la màquina, va, ah, va. A mi lo que em van dir és com si t'acafen el cap i te van fent talls, com si passessin el cap per s'ap aquestes Exacte. màquines de mortadela i li van sí. fent talls i ja està. Val, si sí, vin d'eser com un sí, però en comptes de tallar fotos imatges, nas no ve. La qüestió. Això, doncs, evidentment a mi m'han fasut altes vegades perquè això és una màquina que no para, van amortitza, llavors ja m'han fet una de les 3 de la matinada que és la que em vaig a dormir eh, no, bueno, perquè, una... uh, jo a les 3 de la matinada sí com fire perdoni, eh? jo uh, em no. paciento ella amb l'ampolla i jo em vaig preocupar perquè em van dir, va bé qualsevol cosa. a qualsevol hora, dic a mi escolta'm, si s'ha d'avançar i qualsevol hora em va bé, diu pues bé, si hi ha algun buit ja el trucarem i clar, ja veu que de nit fan només els que estan ingressats a l'hospital i el resto del dia pues, gent de fora i a sota em van trucar, diu, li va bé demà a les 3 de la matinada diu, és que ens ha fallat un senyor i pensava, aquest tiu s'ha mort. S'ha mort, els hi ha deixat un buit. Home de poca fe, I, un oi, miracle, ja s'ha guarit miraculosament. Vostè és un home de poca fe, doncs bé. També té raó, va. Doncs res, comencem amb una sèrie de mètodes de diagnosi, perquè medicines alternatives n'hi ha moltes a l'hora de parlar de curar, i quan dic medicines alternatives vull dir estafes pseudoscientífiques, mm -hmm. però vaja, eh, a l'hora de fer la diagnosi n'hi ha molt poques. Eh, curiosament, aquests, aquests homeòpates alternatius i pseudoscientífics se'n refien molt dels mètodes convencionals i ortodoxos de fer diagnòstic. Llavors he estat buscant per internet a veure què he trobat de mètodes alternatius de diagnòstic. Mètode... Número 1, la frenologia. Frenologia és nom que rebia una ciència o pseudociència mm. molt extensa durant els finals del segle XIX, que consistia en esbrinar les característiques, la personalitat i les possibles patologies. Una persona a partir de la forma del crani. I de les mides del crani. De mides i formes, als angles, etc. Dir, per exemple, vostè, observant que en el crani vostè té un forat de martell, deduïm que vostè és una persona propensa a barallar-se entre els altres. Ah, està molt bé. Per exemple. Home, el senyor Himmler, Hombre, sí, creeu sí. dolasis, és... sí creia. Tampoc es presenta a les seleccions, veu. Miri. No. És que és perquè és molt pobrema. Ma, els si seus deixebles sí, em sembla que els. Ben, els seus si deixebles sí, però no tenen tant de carisma. Ma, l'anglada, volguis que no alguna bueno, cosa té. Galbiol sí, no. també. Sí, massa, sí, bueno. han tret, han tret rasgos, han tret ah, bueno, rasgos. Doncs el Sr. Himmler, eh, no Hitler, eh, el Himmler, no, sí, eh, sí, eh, sí, CCC, ja. sí, sí i creia molt en aquestes coses de l'ocultisme i a més hi creia molt amb la la frenologia. Frenologia, frenologia, frenologia exacte. Un altre mètode que també va tindre estudis més o menys seriosos, eh, vull dir, estudis estadístics, amb els coneixements estadístics d'aquella època, és a dir, tres pacients, doncs ja feien una estadística, ah, que era el eh, diagnosi par quiromància. Consistia en, a partir de les línies de les mans, no endevinar el futur, perquè això era, diguem-ne, poc seriós per dir, sinó endevinar quines possibles patologies tenia una persona. Llavors, agafàvem gent i dic, veure, agafem 10 malalts que estiguin malament, 10 persones estiguin malament del fetge. Mirem les línies de la sema i la comparació comparem amb 10 persones que estiguin bé del fetge. Les diferències són el que marquen la diagnosi. Ah, ah. I tu dius, patillero? Sí, molt. molt. Eficaç? No, gens. Uh -huh. Però vaja, durant un temps es van anar provant. Em eh... sembla allò de l'aranya, eh? Perdó que li digui. Ah, sí, sí, sí exacte. I quan exacte. hi les vuit potes, diu, vine uh -huh. i no ve. Diu, veus, exacte. quan una aranya se li les vuit potes, es torna a sortir. a dir que hi ha una part de la quiromància que l'encerten molt. És a dir, si tu tens moltes duricies a la mà... És que has treballat. O que, ten, o que no tens parella. Però vaja, bueno, sí, no entrarem... No, tot no, no, no, no. que tens vici sucós. Exacte, bon. exacte. N'hem trobat una altra, que és la iridologia, que seria endevinar, o, en, perdó, endevinar, intentar esbrinar les patologies i malalties que home té mirant-li l'iris de l'uny, a partir de les formes, les alteracions, mm -hmm. això és el típic que dic, veig que, té, eh, que, que, està, eh, que tens aquí una raia Tens un problema de tal. Les catarates, no hi ha que són catarates. catarates exacte, hi ha que són catarates exacte. i ho confonen. Eh? Veig que no t'has posat les dents en contacte, això explica perquè t'has fotut d'allò, has tingut aquest accident. Exacte, cosa, sí, sí, sí. Però clar, la hidrologia no ho és tot. Resulta que volen aprofitar més part de i hi ha una cosa que se esclerologia. En què consisteix? En l'estudi de les marques i línies del blanc dels ulls. És a dir, et veiem els ulls vidriosos amb sangs de vena, xaval, has de sortir menys i fer sí, una vida més sana. Més ha tot groc és que tens petit. Ah, exacte. Està bé, està bé. Un um metòd de diagnòstic petit, ni un altre, um, que eh, està fet per un català, un senyor d'aquí, el senyor Joaquim Grau, que consisteix que s'endella an anace Bé, no, eh? intenti que sé que ho pot fer-ho Anaceoresi Intenti, intenti Anaceores. I vostè, i És important que el nom sigui ja sí, difícil de sí. dir perquè si el pacient és més fàcilment estafat Ui, perdó, volia dir més fàcilment estudiat Exacte. Ui, se m'ha escapat no, no sé què En què consistia aquesta cosa del... Diguem-ne, no, digue'm sí, estafador sí. Joaquim Grau sí. Doncs consistia en una mena com de regressió amb l'edat de la persona per trobar l'origen de la patologia És a dir, en comptes de fer-te una anàlisi sang o la radiografia o... Hmm o una analització d'orina o de femte o una, o una ressonància, el que feien era vostè estiris aquí, mm, quedis mig esclapat, anem tirant cap endarrere la seva infància i així trobarem en quin moment a vostè li, se li va fer la cirrosi hepàtica no? val. O sigui, mm. sí, va ser la boa d'un cosi meu que vaig agafar la primera turca i des d'aleshores ja. i això explica la cirrosi val, molt bé. i bé, un cop saps que és cirròtic que... això ja ho deixes en de mans dels altres no? ah, però diguem, val, val, la, la gràcia val. és que el senyor Joaquim Grau et feia llarges sessions de regressió a més feia una cosa que se'n deia que després s'aconeu molt bé, que és els falsos records que sé jo a torturar, a torturar, puta, la rapatín, si és un interrogatori policial confons la, la realitat amb la ficció amb una pel·lícula que vas veure petit, tot barreja ah, i al diu, final... El tramvia vas... t'atropella, el tramvia, diu una altra vida, diu jo era en Gaudí Exacte, mm -hmm. correcte, perquè va la tonteria i després ja per últim, deixant temes més tràgics i coses una mica més optimistes i alegres serien, ah, he trobat com 50 mètodes per saber, ah, les dones embarassades recordem que el nostre company en Jordi recentment ha estat pare això vol dir que la seva dona ha estat recentment mare mm -hmm. probablement ho van ser mateix dia i a la mateixa hora m'aventuro jo a dir-ho. Això acostuma a passar, també l'hi dic ara, eh? Ja, però com que... Que, que el pare fes... i la mare siguin pares al mateix dia, a la mateixa hora i al mateix segon acostuma a passar. O oh, oh no, o oh no. No, no, no és el mateix moment, perquè n'hi ha alguns que, per exemple, no són fins que el jutge no dicta sentència i ja de reconèixer la criatura com a fill, per exemple. No, no és el mateix No, no, no perdoni. Físicament... Ah, físicament, físicament, on estigui l'any eh, que expliqui és... tot. Doncs he trobat una cinquantena... Complicat, manera... eh? Ah, és complicat, eh? Bueno, clar, amb les sentències penals que tinc no ha de ser-ho. Ara, ara entenc perquè he dit abans que el Jordi <laughs> fa les feines boniques de nit i de dia eh, fa les coses xungues com venir a fotre de tècnic d'aquest programa exacte, doncs tinc com una cinquantena de maneres de saber si el nadó serà nen o nena començarem unes quantes si vas tindre nàusees a l'inici de l'embaràs serà un nen L'inici de l'embares, què ho és? Eh, el, la, el primer mes, la primera setmana, a primera hora eh, Mentre estaves fent-lo amb la teva parella O qualsevol altra persona Perquè jo ho entendria, que molta gent tingui parelles Just quan està fabricant la, nàusies, perdó, quan està fabricant -la, amb la seva parella O amb algú altra. Això ha quedat una mica gruller, també li dic I molt realista, aquí no ho veu <ríe> La teva panxa sembla una pilota, serà un nen I que hi ha d'assemblar? Una piràmide I vostè sap que hi havia un ginecòleg que sempre encertava el sexe? Exacte, sí Sí? Sí, ho, Saps... ho va fer només una vegada no, i va encertar No, no, no, sap, sap com ho feia? Sorprèn, sí. L'home de tenia la, la fitxa i quan vostè anava amb la seva parella ni els hi deia això, mira, això serà una nena i ell apuntava la fitxa nen si era una nena deia, el tio ens ho va dir si era un nen ah, sí, escolti que ens va dir nena no, no, no, miri, veu jo aquí vaig apuntar nen i sempre ho encertava Ui, no, ves que no fos una botlla de jogging grau. Ves que no fos negut de jogging. Els teus mugrons s'han enfosquit notablement. Serà un nen. Em pregunto si s'ha també a les dones de raça negra, dic jo, eh? Aquí també ha estat una mica de figruller, eh? Teu... No, realista. Al tonador està situat, ui, cambian que 30 segons. Et donen ganes de menjar carn i formatge, serà un nen. Les teves mans s'assequen molt, serà un nen. El teu cuxi mira cap al nord quan dorm, serà un nen. El futur pare ha estat eh, molt, diguem-ne, solidari amb tu i i s'ha enganxat, serà un nen. Espera. Al teu pit esquerres més ranca el dret, serà una nena. Ah. el teu pèl te'n deixa prendre aspectes vermellosos, eh, serà una nena la teva panxa sembla una cinde, de jo quina diferència entre una cinde i una pilota, senyors meus si ves el mateix, Ai, si em diguis un malo i una hem, pilota ruc, ho hem de deixar aquí, aquí perquè... és la una de migdia, moment de connectar amb els serveis informatius i encetem la darrera mitja hora d'aquest en companyia. I el, avui els hi al principi que el senyor Monegal m'ha enviat un SMS, em deia nen, coma... Perdona, un SMS? Per sí. No ha enviat el papí i un missatge lligat a la no, pateta? un Molt SMS. Eh, perdona, no he pogut fer els talls. Eh, llavors, el senyor Braut, que és una persona, diríem, combativa, que és una persona agarrida, quan jo comentem, m'ha dit, puc pentinar el senyor Monegal I jo li doncs pues pentina el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monigal. Que bé, amics, m'hi confós, eh? S'ha confós. La vaga em pensava que era avui ah. i no demà. No, avui sí. són els vagos, però són altres demà, això. Bé no. fort, eh, el senyor Brau, bé fort, eh? Això, un fallo, eh? I un I... fallo el pot tenir qualsevol, eh? Jo pensava que era... Però us proposa una cosa, eh? Proposi, proposi. Fer-ho demà. Eh, si sou tan valents eh, si sou no podem eh, tan... fer-ho no, no fer demà perquè demà a aquesta hora hi ha un altre programa d'aquesta casa, suposant que no es faci vaga bé, qui és el qui, quin programa va? no ho sé, ara, ara, ara farà, ara farà ara <ríe> un ara programa que, farà... que es diu serveis mínims ah, sí, música no en jaunada no ho saben, eh, no saben ni el que hi ha a la transmissió, al mateix emissor eh? quin companyerisme eh? quin com, deia, com deia que ahir la conversa s'interessa mentre parlo jo no? doncs la ràdio es un internauta i és un programa que va a la Comràdio de Catalunya com ha... Ràdio i el presentador és Sant Vicent Sanxís. Així, Vicent Sanxís per Vicent Bartal. Sí, eh, de actiu de la web. Eh, un programa d'aquests, eh, que punxen allà els, eh, l'emissora generalista, eh? Això, no, això no, ho sé, dir, jo sé com es diu el programa, no sé qui el fa ni com el fa ni ni de més. Ho ha dit amb braut. Al braut ha dit, al braut ha dit la seva versió, escolti. Que és l autèntica. Ah, que és l'autèntica. Val, val. Per una vegada que l'encerto, home. Bé, bueno, doncs ja l'hi dic, senyor Monegal, no podem fer demà el programa. Sí, mm? i fins demà passat... O sigui, escolti'm una cosa, ara que m'ha vingut a la memòria. L'altre dia vaig veure el seu amic, el senyor Pinheiro, que estava en un programa concurs. Vostè no, no, no li ha arribat a dintre de presentar-s'hi, també, amb aquests concursos? No presentar-s'hi, sinó anar a, fer, anar a ajudar els concursants. Sí. Amb la seva sapiència, eh? Sí, eh, ve, jo hi he pensat, eh, el que passa que clar, eh, si si, si que ell ja ho va tenir difícil perquè tot eren cançons d'adolescents, clar, aquell ja té una edat, eh, llavors clar, els seus referents són uns i li posaven allà cançons de de, de, de nens i nenes d'ara de 13 anys i clar no no en rascava ni una. Alguna ara, si... alguna va rascar, no sigui dolent que alguna en va rascar. Imagina si vaig jo, eh, si si no em posen ser i tot això, pues doncs jo no, eh? Bueno, però també podria fer mímica i aquestes coses, vostè un home apanyat,, veus, vostè un home apanyat. home, jo me l'imagino millor que els hi posen aquells, aquells disfresses de sumo fent, fent mímica perquè la sí, gent ha dit mil eh? coses sí. un dia es podria fer això eh? un concurs eh? de veterans i de uh -huh. mils eh? no. <laughs> Escolti'm una cosa, veu, també quedaria bé allò que tarareixen sota la dutxa, vostè amb, amb aquell tanga que té de color lleopar. L'estic imaginant sota la, polugia, sota la sota dutxa es... i estic ja, estic, estic tremolant, eh? No li aniria bé, senyor Monigal? Bé, eh, jo a la dutxa sempre em dutxo m'aigua fera, jo, eh? I que em sembla que és allà com es dutxa en no el programa aquell, eh? Sí, eh? Mm -hmm. vist, I se'm posen els mugurons a mi, eh? Jo sembla que que tinguin més pit que, que, que moltes dones, eh? Està molt bé, això. Ja està vostè autodonant-se talls. Ah, eh? El senyor Braut ho volia pentinar, pentini, el senyor Braut, que m'ha dit, puc pentinar amb el senyor Marigal? Pentina, no, pentina. no, no és que res, eh? Per què? Per què? Per... Vostè creu que això és pentinar Exacte, és que abans m'han deien, que vostè fa les preguntes massa llargues, d'acord, les faré curtes. Per què? Doncs ja l'he explicat, perquè l'home s'aconfosa, pensava que a la vaga. Quan? No, que és broma. Ara, parlant una altra del seu gran amic Manel Pinheiro, que és un home que s'ha ficat en el món de les arts escèniques. Vostè sap si sí, podria regalar alguna entrada per anar a veure aquella ínclita i fantàstica i ben ponderada obra de teatre? Vostè creu que va parlar de coses domèstiques per antena? No, jo dic que la regali i la sortegem al programa, entre els nostres subidors. Bé, amics, pues, uh, em sembla bé, em sembla bé. No li faci cas, senyor Monegal, no li faci ja, cas. La que no teniu dos ruïdors. Aquest és el perquè... problema. <laughs> Clar. Llavors, aquí us està escoltant, eh? Perquè li toquinen en subi, eh? Doncs escolta'm, sí. si a mi no m'ha convidat mai cap menú, per qui l'he de convidar jo veure una obra de teatre gratis? Eh? Home, no m'ha convidat cap menú perquè vostè no ho ha volgut, perquè el segon dia va dir que allò fèieu lo de fritanga i vostè no anava a llocs de fritanga. Bé, bueno, pues que en convi un fritanga és igual, el que tingui... Ara, encara... ara ja ha afluixat vostè la seva, el, el seu baremo, eh? Que va necessitat, senyor Monegal. Que televisió de, de... no sé, dic de... diríem de, de, de, de pressupost, de... Que televisió sí. de Badalona no, ai, de Barcelona no li acaba de, de pagar un preu just? A mi no, és que el problema és que aquí també el menjador és, és de fritanga. Ah, perdoni, la fritanga, què vol dir? Perquè jo m'estic una senyora ensenyant el tanga ara mateix, vull dir, perdoni, eh, digui'm simple, però fritanga seria frida i tanga, és a dir, anar amb tanga el divendres, però avui ni anem amb tanga ni és divendres, avui és dimarts. Eh, com, com va la cosa? Bé, eh, potser tu, perquè a sempre et quedes amb el tanga, eh, si tu només arribes fins allà i allà ja diuen prou, eh. Que tenim una edat, eh, i hem retirat molts tangues de la nostra vida, eh. Amb la boca... Això mateix. Està molt bé. I últimament també fem amb el Pepito, que m'ajuda. Va Pepito, fes-ho tu, eh? I és que hi ha tangues que dius, el fil d'aldavera és tan estret que sembla fil dental, escolti. és un perill retratre un tanga a segons que es deixen dents perquè es pot quedar l'entradora postissa allà. Està insinuant que el senyor Monigal porta l'entradora postissa? No ho sé, jo no dic que a partir de moments hi ha un cert perill. Sí, home, si porta la posició eh, doncs ja, Òscar, s'enfaix una de nou, per, per culpa d'ell mossega poc. Mossega poc i, i s'ha de més. Això mateix. O sigui, vostè creu que el senyor Monigal mossega poc? Jo crec que hauria de, quan passa, l'esmolet, allò que sentim. I pues vostè tiri, que que la la setmana, la, que la es creu que ve, la setmana que ve el pentinat ben pentinat. Jo us mossego vosaltres, eh? Sí, la, se no. la setmana que ve el pentinat ben pentinat, no? La setmana que ve se'n recordarà, no?, de fer els talls. Bé, eh? Suposo que sí. Eh? No, no hi ha cap vaga, ni hi ha res, i suposo que se'n recordarà. A més, el senyor Jordi ja està preparat, ja sap de què va per, per muntar-los com vostè desitzi com vostè vol. Bé, eh? mm? molt bé. Eh? Eh? Perquè avui, clar, quan hi arribat, diu, no, no m'han arribat els talls, dic, no, no, que no us he enviat. Després del no enviat, el drop aquell del monegal l'he dit. Però això no fa falta que surti per antena. Fer... Exacte, perquè de fet hem coses pitjors, però no les no, no reproduiríem per antena. Jo crec que podríem fer un procés a l'inversa mm. Eh, que seria, fins ara, eh, fins ara, jo us he estat pentint. Digue'm. De que en mica vaig anar sent més suau, hey. i ara sou vosaltres que m'esteu pentinant a mi. Eh? Si jo em converteixo en vosaltres, o sigui, si jo faig el que feu vosaltres, hey. vosaltres us convertireu en criticadors, en gent solvent, i a mi em criticant, com l'home que no fa la feina, que no fa els talls, no sé què, mm -hmm. eh? i els impersentiblement, la gent notarà aquest canvi, o sigui, una involució de la secció... Un eh? canvi de tornes... Un, un canvi un de tornes... I després Llavors, serem, que, passarem a la, la classe del massatge i l'escuma i el xampú, no? Què vol, que preparem talls seus per la setmana que ve eh, i l'aviem? No, i, no, i no. Jo, jo ho faré, eh? No jo ho faré jo. Ens té por, ens té por. Bé, amics, eh? he de deixar. Molt eh? rebé. Senyor Monegal, doncs que demà vagi bé la vaga. Vostè farà vaga o què? i bueno, Lluís, pensava que era avui, doncs demà ho treballava treballar, si avui hi ja dos clar. dies seguits... Sense Però vostè com terrenes? ho distingueix un laborable del festiu un dia de treball i un dia de vaga? Perquè jo vostè li veig com a ritme tranquil, per no lent, habitualment. Mm, bueno, és l'hora d'aixecar-se. Que eh? el rebanti. Clar. Això Monegal, Senyor Monigal, doncs eh, fins de setmana que ve, eh, que esperem aquí que ens faci una pantinata sobretot amb el senyor Braut, que se la mereix, que ja saps, que dona oh. molt de en aquest programa. Això mateix, eh? Fins la setmana que ve, senyor que Monagal. Que em que, que, que veis. Mira. Adéu, adéu. 13 i 15, és dir, eh, un quart de dues del migdia d'aquest dimarts 13, un dia per supersticiosos, dimarts i 13, allò que diuen en castellà, en martes ni te cases ni te I és moment de saludar al senyor Sergio Fidalgo, bon dia. Hola, buenos dia com estamos? Bé, jo fa una estona llarga amb aquestes Diríem, aquest, aquesta incontinència verbal que té el senyor Braut s'ha posat amb els pericos, amb l'Espanyol, amb no sé què. No, no els he criticat, només he, de, he dit que han perdut 0 a 3. Bé, bé, I que me la grava que haguessin perdut bé, tan poc. I, I jo li he dit que com que tenim algun que altre oïdor que és perico, dius, parlem amb el senyor Fidalgo també, a part de que després parlem vostès de les seves pròpies biblioteques aquestes que van quedar la setmana passada, parlem una mica de, de, de la situació d'Espanyol. Vostè com ho veu? Vostè veu que se'n va a segon o què? No, però... No? No, però... No. Això és per d'una vidilla. I si ho volen directament a segona B, exacte. perquè també pots descendir la categoria per raons econòmiques i segons publiquen alguns d'aquests enterats i es percen... A... Bé, periodistes esportius diuen que la citació que no queda a l'Espanyol és bastant nefasta. A veure... Usted, usted, usted, le veo muy apocalíptico, hombre. Sí, son las maias, son las maias. Ustedes lo que esperan però... que entraran los, los tanques por la diagonal, de que no me... <ríe> se va la seva segunda, de que va a ser el fin del mundo, ah, de que va a ser aquí... uh -huh. no, hombre, no. Espera'm aquí a que tenim els peatges per tenir aquells tanques, això, eh, rai. Fidalgo, ara, mig, mig seriosament, vostè creu que el senyor Pochettí no acabarà temporada? No. No. <ríe> yo creo que no, porque yo creo que... Sincerament... És, és veritat que vindrà la guirre? O la Però, de Dios? No, no, no home, pues... Benyavanski, un Clemente, que encara seria pitjor, eh? Home, yo me gustaría algo más divertido, algo tipo Mané o el, o el Naya... Però Mané no estava jubilat? ¿Me mm. voréis que vivo? Estava jubilat, no? O, o mort. No ho sé, no sé, ara no, ens no, no, estem... No, no, Mané, no, no, si estàs mort, manifesta't. Si estàs viu, també. Eh. Mané, també, Déu-n'hi-do, Déu O sigui, vostè pensa que jo ero en canvi d'entrenador? Sí, jo crec que sí. Hm. I la gent ho agrairà, perquè des que l'altre dia mh, fins... No, on... no agrairà a vosaltres, sota que se li la pasta. Ah, també és veritat. No, li dic perquè l'altre dia al camp sí que es cantava que hi ha pochettino BTIA. Home, que si és normal. Ja ha sigut condal, ara se ha que ir poche. Ja, ja. No és no es que no ni president el queixar. Per això... Ah, perquè ara, ara qui mana? Per cert, ara qui mana l'espanyol? No no. Mm, no, no sé. Jo que... ara junta gestora, segon diuen. Sí, no es... A estas estas situaciones de pequeño abuso de pequeño vacío que son que son curiosas. No sé, no sé, yo creo que nuestra oportunidad Luis Poldar podría dar un pellazo al estado. Un pequeño vacío, sí que el siguiente partido contra el Getafe tras Ciralgo y Recaseres idos ya. Porque un pequeño vacío es un partido un de poder o un partido de puntos o toda la vagada. No, pero no, no, nosotros no tenemos puntos, nosotros simplemente estamos los acumulamos para luego ganar cuatro partidos seguidos y Pensa que millor aquest dissabte es pot guanyar amb a València. València. Sí, sí. Veu? Veu, com el Fidalgo... Veu com el senyor Fidalgo és un optimista? El senyor Fidalgo, quan comencen els partits, vostè llegeix els seus tuits i sempre té optimisme. Dius, mm. el partit va malament, però el senyor Fidalgo té optimisme. Això ho remuntem. Mm? És, és un peric optimista, vostè. No a fer una sí. còdic gruller sobre el nom del Mestalla, però no ho faré. Doncs pues no ho no faci perquè quedaria gruller. Exacte. Doncs bé, tenim aquí ja unes quantes dades que ens ha donat el Sr. Sergio Fidalgo, que, bé, hi ha vuit de poder, que no es baixarà segona, que el senyor Poche no acaba temporada i quasi-quasi jo diria que no es mengen ni els turrons. oi? Mire, jo, jo... Però, però, però, però, però, però, però, però per què hablamos de l'espanol? Per què sofrir? Ah, no! No, perquè vostè s'ha... És es que nosaltres respectem les minories, és a dir... No tenim, no tenim cap negre, no tenim cap gai, no tenim... Doncs, ten, ten, tenim un perico que veixi una, una barreja de les dues coses. Ah, jo, jo pensava que vostè complia aquest paper. De negre, un Home, sí, però... Sí, és que em una mica melanina, però estic... Perquè fa gai, ja estic postant una pastilla amb tot gai. Vostè s'està anant pels cerros... S'està posant en un jardí? Sí, més aquí. tontament, no, senyor no. Raub? En fi, ah, bueno. doncs, eh, doncs parlem de llibres. A eh? veure, treballar, treballar amb aquest senyor és com anar un dragoncant, eh, senyor Fidalgo. Jo no sé si podré acabar la temporada o un dia aquest tindrà que venir aquí el 112... A fer-me reanimació, es, eh? Es lo que está buscando este hombre, que hace solo un micrófono. Entonces ya le iba a parar mal camino. Doncs, llavors, escolti, que m'ho digui clarament, jo plego i li deixo un programa amb ell. No, pero entonces no es tan divertido. Home, s'ha doncs anat que... torturant la cosa. M'està malmetent la salut, aquest senyor. Escolti, i si van fi... un canvi, el Poquitino i vostè? Vostè entra en l'Espanyol i el Poquitino va fer el programa de ràdio? No, no hem decidit anar... Oye, es que si me da el sueldo que tiene poche, yo acepto ahora mismo, eh? Hombre, i jo aniria de segon. Quan pues cobra el po Pues no sé, pero anda, creo que anda por un milión, milión d'euros? Sí. A és un dels entradors que no està mal pagat de primera i el pressupost de l'equip, de l'espanyol, és un dels de la tabla mitjana de primera, eh? Però, o sigui, cobra un milió d'euros per portar equip a segon, eh? Bueno, Firal, de, com... de, de momento no lo ha hecho De momento, ver, de, de hecho, de momento no, ha, de, de momento no ha conseguido Ese objetivo que usted, que usted dice De hecho al contrario no, no, Yo, yo cobro porque bueno, somos un club generoso ah, m -m -m -m. Ben, Aclarit tot això de l'espanyol Anem a parlar de llibres Que vostès es van comprometre Que vostè parla de la seva biblioteca Firalgo, I aquí el senyor Braut ha portat he he, he anotat, no, no he portat els llibres perquè, si no, empararia la policia i que... no deixaria entrar el programa. Que fan por. I la meva pregunta és, per què no agafen aquests llibres i els, els llencen al el contenidor de, de paper? Mm? Mm? Ei, hey, senyor. No, no, no, aquí no se recicla nada. Aquí no recicla res? No, no, no. no. Bé, llavors, quins llibres té vostè, senyor Fidalgo? Va. A veure, no, jo vull que empiece... Primer, el senyor Braut ha provocado. Va, entonces, que empiece... va, doncs pues, va, senyor Braut som -hi. Doncs començarem un llibre que el van regalar, me'l van donar la Franca al mitjà de la via pública, un grup de Hare Krishna, i es titula La ciència Krishna. Bueno, no he sabia. estat capaç de llegir més de tres pàgines, he anat fullejant a l'atzar, mirat i tot em semblava... No havia ni la ciència, ni el Krishna, ni la sanació, ni res, però... L'altre dia em alguna frase que deia que els teus pensaments en clau positiva, amb l'ajuda de Krishna, et seran no sé què però un llibre bastant infumable. El tinc, és de tapes grises, i només jo, ara, la cara del Hare Krishna, que surt a la portada i dius, perdona, això convida a no llegir-lo i a no sanar-te mai. I quan li van regalar, li van també donar galetes d'aquelles que donen? Que estan bones. Eh, és que m'han de fer uns passejar i no, gràcies, és que m'ha quedat de rentar les dents, i per un cop el més que ho faig, doncs tampoc ho espatllarem. <ríe> en fi, i eh, vostè, senyor Fidal, o, o continuo el senyor Braut? Eh, bueno, no, bé, hacemos un a 1. No? Bueno, jo... No para que salga una idea. No tengo un no tengo un libro de no de Krishna, por, por no sé, pero tengo una bellísima novela que no, espero no leer jamás, que se llama Torre el Gran Hotel de Ángel Palomino, en el cual trata de esa época de Torre Molinos, eso, mm -hmm. es, esos hoteles tan preciosos años mm -hmm. 60 de los cuales estuvo bueno, esas bellas señoritas de, de de color rubio. Incluso no sé si no sé si le la sinopsis, suponiendo que él la tenga, porque fue un libro bastante horrendo, si ¿Sí la ves. Ese es el no, ese es el nombre de un hotel de superlujo, uno de los siete únicos hoteles que en España ha merecido esta calificación superior a cinco estrellas. Un mundo lleno de sorpresas, de personajes singulares, vulgares, metidos unos el financiero, la sueca bellísima, la la sueca, por supuesto, el racista, el príncipe, el carnicero, el artista del cine entre paréntesis. Ay, que, a ver, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta? A usted esto, pues esta novela que está contra mis manos se en su época bastante, lo que, no, lo, que no, lo que no entiendo. Encara ¿Y para qué como no van a hacer una adaptación al cine? No, yo creo que, yo creo que, yo creo que no, pero sobre lo que que haber hecho. Tienen que haber hecho y además la manera escandalosa. Y pero para que veros que no solamente tengo libros de como Torre Molino Gran Hotel, tengo las maravillosas memorias de Lola Flores. Mm -hmm. las, las cuales les, les deseo des, des, des, des que ustedes le haga algún día. Pero sí, las que vas, bueno, la que... No, no, no, no, una mascotre, una mascotre, usted una ha ha de... en vida, en vida, Sí, una también, ambida, supongo. Sí, una escutres que que la, la, la sacó la BC en un en un Sí, sí, sí. <laughs> En, un, en, en, en una, una edició dominical d'estas, de d'aquestes, compra usted per allí que hay un euro y, la, y le damos esto. És es més, van treure també unes que sortia la Carmen Sevilla i sortia la Carmen Sevilla i deia, ui, i con la memòria que jo tinc, no? donar a entendre que explicaria històries de Marruda quan ella era jove i hi havia uh -huh. actors i... Le heu interessado, eh? Sí, sí, sí, sí no, que, que és que... Que la, és... té, Brau, no, la tinc, no la tinc, però no la tinc perquè algú se'm va avançar. Uh -huh. Si continuam ara que estem ja... Està guanyant el seu 1 a 2, uh -huh. sí, o 2 1. Sí sí, sí, sí, va. Allò contraataco amb una fantàstica novel·la, perquè hem parlat també de narrativa, no tot de ser assaig, eh, doncs en l'àmbit de la novel·la, diguem-li novel·la, digue-li conjunt de frases, més o menys eh, conèxes, que tenen algun objectiu, tinc una que es diu El fantasma de l'Océntum, o... Tinc dubte si era el fantasma o el vampiro de l'Uquentum, perquè la història eh, volia ser una mena com de història de terror, combinada en ciència-ficció, combinada amb ocultisme, i això estava ambientat a una urbanització de la zona de l'Alacantí, podria ser el gran l Alacant, entre, entre mm -hmm. la Santa Pola, entre l'Alacant, una d'aquestes urbanitzacions, i era una història com d'una criatura que, que no conec la ciutat de l'Alacant, hi ha una, un magatzem i antiga fàbrica de tabacalera que impregna tot un barri de la tabac i segons com bufa el vent, cobreix diverses urbanitzacions, avui dia ja no funciona tot i que després de tant que encara bastant uns quants anys aromatitzant. no? Jo sé que aquest home volia construir una història a partir de la qual l'havia hagut un crim horrible i a més una nena havia agafat uns poders paranormals per culpa del tabac que hi havia allà i s'apareixia i feia coses. Vull dir, una història i, escolti, hi eren poc més de 100 pàgines però fa tant. En aquella època hi havia molta gent, tipus Marcia de la Fuente Estefanía, que escrivia novel·les per encàrrec. És que el llibre és de l'any 93. També, també, existia, també existia No sabia mort ja que hi ha en aquella època? No, no, el, el de Fuente Estefanía no. no Vostè m'està parlant del la Corintellado Ah, però parlen No, la pare. Fuente Estefanía era el pare I després els fills van continuar l'estil I escrivien novel·les de l'oeste una cada setmana I pues hi havia molts, molts autors Que amb noms estrangers Pim, pam, pim, pam, pim -pam anaven fent que això venia, això venia. Tinc també un altre llibre en l'àmbit de la divulgació o o de autoajuda, o dir fins i tot eh, guia, que és eh, una guia d'estudis universitaris d'alfabetat de per la Generalitat Valenciana. Era una guia de l'any 90 i pocs, eh, 93, no, no, no sé quin any era. La qüestió és que s'havia fet el canvi de pla TIC a pla 9, no? estaven això dels crèdits i tal, actualment ha un altre canvi que és en els, els graus de Bologna. No doncs la qüestió és que explicaven eh, de què anava cada carrera, quina sortia estrenyant i tal. I hi havia una carrera que s'havia creat expressament per fer professors de secundària d'una assignatura que s'havia de dir Humanitats. I la carrera seia Humanitats. La qüestió és que això es va reformar, uns problemes que volem. que hem d'ubicar tants professors llavors, diguem aquesta assignatura que havia de ser única, no es va fer i es van fer 4 o 5, que sigui literatura, que sigui filosofia, que sigui història de larga, no és que no és molt què és el que va passar i té un llibre que explica tot això no, no, no, no, li estic explicant li estic explicant què és el que va passar la qüestió no em taia, no em taia la qüestió és que en el moment de fer la compilació de les carreres, quan s'havia de parlar de què anava la carrera d'Humanitats no van tindre què posar i ningú se va córrer Res millor que posar cap Sortides professionals, cap, cap. Perdó, aixides professionals, cap ah, Està molt bé, o sigui, no la faci Perquè no tindrà feina està, està molt bé, està aquest molt aquest bé. Tinc a casa. Senyor Fidalgo, encara és viu? Sí, sí eh? Perquè aquí el mestre ha fet una dissertació que... No, sí, bé, sí, sí, estava sí. explicant una mica que una guia universitària et deia que una carrera no No, no, ja l'he escut, ja, sí, sí, un minuto, no, sí. que si no, no, sí, no, no lo hablo. Clar, eh, digui, digui. A veure, bueno, jo tengo entre mis manos ahora mismo el maravilloso libro Propiedad Privada y Propiedad Estatal, el concepto de propiedad en el libro verde, del ah. señor N. M Raisudin, el mm. Número 28 de una colección dedicada a mayor gloria del fallecido y fenecido Garafi, mm -hmm. mm -hmm. que costaba 200 dirhams y que le aseguro que, no es un libro corto, no creo que, es, que pasáramos en mm. la página 5. Pero, ¿hasta en castellac el libro? Sí, hombre, sí. Y, por supuesto, y tengo también en mis manos el... Lenin acerca del Estado Socialista pero que no es un artículo, no es de Lenin porque eso aún puede tener su, su gracia sino que es un, una compilación de artículos de un tal Iloktev, el Estado Socialista en la teoría de Lenin, otro de un tal Poliakov y otro de un tal Shesnokov que creo que sin duda alguna no, no, no, no le no leeremos jamás doncs, senyor Fidalgo, ja ens està entrant la música per sota... La setmana i... que ve continuem o què, amb això del llibre? No, si vols, no, bueno, ja... jo penso que ja està, que el senyor Fidalgo, la setmana que ve, faci una secció normal com ell la fa, oh. escoltem, eh? Música vale, música, vale, no, eh, no, no em tregui rampoines. Senyor Fidalgo, fins la setmana que ve. Fins que... siau I a tots vostès, recordar-los que aquí el proper dimarts estarem de nou a la sintonia del 91.2 de freqüència modulada, des de les 12 fins ara, fins a dos quarts de dues. I com sempre els dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.